<të> e falenderojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala Zotë në gjithësis për të gjitha mirësit që nga ka dhuruar e padushim mirësia me ma dhe është ajo e islamit E falenderojmë Allahun Subhanahu wa ta'ala që nga ka bërë musliman në nderojmë e këtë besim të mreku lueshëm e falendërojë Allahun së përhanë o të ala e cilin në librin e ti thot me të vërtet besimtarët janë vlezër. A i në urdhëron të silemi mirë dhe me dignitet dhe në ndalon nga gjunahët e poshtërësit. Sikur se në urdhëron që të kapëmi fort pasilitarit të ti dhe të mos përqahemi, e mos dhe vjojmë. Dëshmoj, se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut, a jeshti vetë mi adhuruar nuk ka urtak, dëshmoj, se Muhamedi eshtë romë dhe i dërguar i ti. Njëriju me silje më të mirë, gjatë gjithë historisë njërezore, aji i cilin në ka mësuar moralin dhe dukatën, siljen e mirë, nga i cila duhet të karakterizohet gjdo musliman, gjdo besimtar që jeton në këtë planet. Ka thani drguari Allahut, sallallahu alaihi wa sallam, askush prejush nuk beson, derisa të doj për vlajnë e ti atë të qka dëshiron për vete. O zotë fale, bekojë dhe më shirojë atë shokët e ti, familin e ti, vlezërit e ti profet, dhe gjitha ta që kanë pasuar profetet deri në ditën e gjukimit. Të nëruar shikues, në vazhdim të temave kushtuar vlazërisë, sot do të flasim për siljen e mirë me vlezërit, ndihmën dhe humanizmin dhe solidarizimin me ta. Ne falendërojmë Allahun Sufanova Taala që dërgoj të këne profetin e mëshirës, në përmjetë të cilit soli thejnë, soli dritën dhe thejnë e vërtet, i u dhezoj njërzit pasi që ishi në humbje, i bërë i miqë pasi që ishë i nërmiqë. E falenderojmë Allahun së panë o tala, i cilin a urderon që ta duam njeri tjetrin për të aritur gradat më të larta në besim e për të fituar lumëturin e përjet shme. I drguari Allahut sallallahu aleyhu sallallem në një hadith thot, kush dëshiron t'i shmanget zjarit dhe të futet në gjenet letajgje i vdekja besimtar në Zotë e në ditë gjukimi. Si dhe të silet me njërzit ashtu si kur se dëshiron që ata të silen me ta. Besimtari solidarizohet me vlajnë e vetë. Përjeton ndjenja dhe emocionet ti. Ndan me të të njëtë atë emocionet. Gëzohet kura i gëzohet dhe mërzitet kura i mërzitet. Kur vlajtëvejt i bie në një fatkesi, a i gjendet gjithmon pranë, e ndihmon kura është në nevoj dhe përpichet ja kur i alehtësoj vështirsit. E ndërsa kur vlajti përjeton në moment e gzimi, shpejton që t'auroj për t'ja shpajqur gzimin dhe lëmëturin. I drguar e Allahut sallallahu aleyhu sallem në një hadith thotë Më të dashur njërës të kalahu s'fana vëtë ala janë ata të cilët u bëjnë më shumë dobi njërzve. Prej punve më të dashurat e kalahu s'fana vëtë ala është që të futë shgëzim në zemrën e muslimanit. Të ndihmosh atë për të ndzirë nga vështirësia, t'ja shluesh borgjet dhe t'ja largosh urin. Këto janë prej veprave më të mira të shumë tek Allahus subhanahu wa ta'ala. Pas, pas ta e vazhdojnë profetis rëllahu alejus e me thot, të shkoj me vlajnë tim për të protësuar nevojnë kërkesat e ti, për të jazidhur halet ati, asht, kjo është me dashë për mua se sa të bëj i t'i kaf në gjamin, një muaj në gjamin time. Shikoni se shfar vlere ka protësimi i kërkesave të muslimanve, të gjendurit gjithmonë pra në tyre, në prej punëve më më të, të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Madje më e mirë se sa i ti kafin në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, ve jo një ditë, por një muaj. Gjithashtu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, "Shembulli besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe vëmshurinë më që kanë për njëri tjetrin, është si shembulli i një trupi. Kur një gjymtyrë ti Vuan atëhere gjithë trupi mbetet pa gjumë, vuan nga pa gjumësia dhe temperatura. Pra e vuan gjithë trupi përshka këtë një gjumë tyre. Ndihmejsa ndaj nevojtarve në veçanti dhe në përgjithësi humanizmi ndaj njerëzve është nga cilësit më fisnike të besimtarve të devotëshëm është një cilësi e njerëzve të mirë. Imam Gazaliu, Allahum Shiraf ka thën: "Për obligimeve të vëllazërisë është që ta ndihmosh vllajtën tënd, personalisht ti vet, ta ndihmosh që ai të zgjidh hallën e tij. Halli i vllait tënd, tiet sikurse halli yt, madje më i rëndësishëm. Të kujdesesh për te, në nevoj, dhe të kur është në nevojë, vetëm mos i është i shkujdesur, sikurse nuk je i shkujdesur për veten tënde." të aruash personalitetin e ti dhe të ndihmosh materialisht para sa i të shtri dorën për të kërkuar dhe për të shfaqur nevojën e ti, të plotësosh nevoja dhe ti pa undjerë dhe për këtët mos pretendosh vlerësime, të marrësh vlerësim, madje të falenderosh vlajën tëndë që a i e planojë shërbimin tëndë dhe përpikjen tëndë dhe modeste. Disa prej të parëve tanë nderuar, para se të niseshin për në udhtim, vendosnin disa kushte, u vendosnin disa kushte bashkëvetarëve të tyre. E një prej tyre ishte që ata ta pranonin shërbimin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Allahu do ta ndihmoj atë njeriu i cili e ndihmon vllain e tij." Është në ndihmën të vllait të ti. tij. Vet profeti sallallahu alaihi wasallam profeti i mëshirës na udhëzon. I udhëzon sahabët por dhe bashkë me ta gjithë umetin. Për të kuptuar se sa sociale dhe sa ndjeshme është kjo fe ndaj hallave dhe problemeve të nevojtarve dhe të të varfërve. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush ka një deve, le të jap atij që nuk ka. Kush ka kush ka deve më shumë në të tepërt, le t'i jap atij që nuk ka. Dhe kush ka ushqim të tepërt, le t'i jap atij që s'ka. Sigurisht. Ai që i bën vullajt të vet i bën mirë, bamirësi apo ndonjë shërbim, nuk duhet t'ja përmend me burje, sepse për ndryshe e humbet shpërblimin. Allahu subhanahu wa taala thotë Ya ja, eyha alladhina amanu la tundilu sadakatakum bilmani wal adha O juqini besuar mos i prishni lëmoshat tuaja me mburje dhe ofendim Nga ana tjetër personi i cili pranon ndihmën apo shërbimin e vllajt vet bujar eto mirë letë lutet për te. Kështu në mëson në i dërguarja Allahut sëllallahu aleyhu a sëllam. Thotë profeti sëllallahu aleyhu a sëllam në një hadith, a i që nuk i falenderon njërzit, nuk ka falenderuar asa laun. Shëmbulli më tipik i vlazërimit të sinqert në historin njërzore, është a i cili, të cilin endërtoj në njëzër, i zgjedhuri i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë kur vllazëroi muhajirit me ansarët muhajirit besimtarët e Mekës lën pasurinë, fëmijët, familjen e tyre në Mekë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe emigruan për në Medinë për të fituar kënajsin e allaudh s'pana ota ala. Mirë për nëme dine, ata gjithën njërës bujarë, gjithën besimtarë të devotëshëm, që u ofruan dashuri, ngrohtësi dhe respekt të paparë. Këta janë ensarët. Muhagjirët e migrantët besimtarë, ndërësa ensarët, jan besimtarët e Medinës që i mirëpritën vëllezërit e tyre muaxhir. Këta besimtarë sakrifikuan gjithçka për vëllezërit e tyre. Profeti sallallahu alejhi wasallam i bëri vëllezër i vllazëroi çdo muaxhir me ansar me një ansar. Ansarët u nsolën aq mirë sa që në dhën shëmbullin më të shkryqyër një stori. Ndë njëri për tyre mërë të vlajnë e vetë përdore dhe shkonte në shtëpi dhe i thoshtek që kjo është pasurja ime. Gjusma është për ty dhe gjusma është për mua. Pas ta e ndanin dhe gjusme në jepë të vlajtë vetë dhe gjusme në bante për vete. Aki një parë Dhe la ztiri së kjo. Qëdzeime dhe i dhrimet e jthi së atajan dhanin bashkë. E pra kjo shë la zherja Islamë. Allahu sëfana ho ta'ala në Kurën thotë Zoëllazine estarëllë i iman Min qablihim qab yuhibbune men hagarë ileyhim. Ula yejdhuna fëye anfusihim hërajman fi ma utu, mim ma utu, o ju thiru në ala anfusihim, o la ukana bihim, khas, bihim khasasa. Dhe ata ansaret, prabanorët besimtarët e medines, të cilët përgatitën dëndin, medinen, dhe besimin para tyre, i duan ata që është përngual, i duan, duan emigrantët, dhe nuk kanë as pak zili në gjokset e tyre për ata që u është dënë atyre muha gjilëve do vi japin për parashia tyre ndaj vetes. Edhe pse vetë ishin në nevojë, e kush shpëton galatmia vetjake, këta janë gatnimtarët. Historia islame është mbushur plot me shembuj solidariteti, mëshirë dhe dashurie, e sjellje të mirë e marrëdhënje të shkërcyera mes vëllezërve. Un po për mund të vazhdim dy prej tyre, edhe pse nëse do jan shumë nëse do të flisnim do të donte një emision ve shumë ve shumë emisione të tjera për këtë por po mjaftohemi me dy. Muhammed blu Ishaq u tregon se në Medinë njerëzit e varfër jetonin pa e ditur se nga u vin risku e furnizimit. Kush ua sillte ata? Vetëm atë herë kur ndroi jet Zeinul Abidin, i biri Husajnit Banorët e qytetit e kuptuan se ai i cili furizonte ishte pikërisht ky njeri bujar. Më pas kur ja kanë e kanë lar trupin e tij, kanë gjetur shenjat mbi supet e veta, shenjat e kallove që ishin zën nga thasët të cilët i mbante dhe i, i dhe me të cilët u shqenë të banorët, banorët e medines. Natën, u aqonë të natën, në më gjës, nuk për mënd të azja, e jepë të sadakat shqehtas, për hirtë allautës, për të fituar kënajsin, e zotit e lartë madhëruar. Këj ishte zëjnul abidin, i biri Husejnit, radiallahu anuhun, Shëmbulli dytë është aji i Aishës radi Allahu anha e cila a gjiron të shumë ishte shumë odeste, vishë të robat të vjetra. Një ditë, muaweja radi Allahu anhu i dërgon në nësë besimtarve një mi e dirhem të cilat ajo sa po i mori me njëher i ra në dorë i shpërndau i dha sadaka për hirtë Allahut së pano tala, u adha njërzve në nevoj, dhe vetën e saj e haroj. Shërpetoria e saj në mbrëmje e thot, unën e në e besimtarve, si kur të kishe lënë një dirhëm për të blerë pak mishë për të qelur a gjërimin sot, ndërsa jo i aktheu, ah, si kur të më kishe kujtuar, do të kishe mblerë, por e ja aqe unë e shpërndava, shikoni se si kjo në në në besimtarve, a ishja radi Allahu anëha, haron vetën e saj dhe sakrifikon për të tjeret. Indimon të varëfërit musliman dhe haron vetën e saj. Radi Allahu anëha. Ky është shëmbulli i artruizmit të këtë parë tam dhe ruar, të këtë parë tam dhe votëshëm. Por kësaj, t u, t u para kësaj duhet të shpjegojmë se altruizmi do thotë që ti tu japësh përparësi të tjerëve para vetes tënde. Ky është kuptimi i kësaj fjale. Dashuria për të tjerët, sakrifica, flijimi dhe vetmohimi për ta është cilësi karakteristike e besimtarëve devotshëm, e njerëzve me moral të lartë dhe me këtë moral i ushen feja islame. Muslimani mund të provojë vetë i jetin e uris që të ngopet tjetëri. E duron e etjen që të pi tjetëri. Madje sakrifikon jetën që të jetojnë të tjertë. Ky është atributi i njerëzve fisnikë i besimtarve të devotëshëm, të cilët kanë besim të patu undur të eka lau së fanë o të ala, se pat jetër, Zotë i lartë madhruar, do t'i shpërblej për gjithë shka që bëjnë, për gjithdove për bamirësie. Madje, do t'aj gjenë shpërblimin të eka lau së fanë o të ala në ditë në gjykimit të shumë fishuar. Dhe Allah së fanë o të ala është bujar, a i dhuron, shumë. Nuk ka dyshim se Allahus fa na ota ala, këta besimtar, do t'i shpërblej me një shpërblim të pajma gjinuar, jo vetëm në këtë bot, por dhe në botën tjetër. Me kaqë, po e përfundoj pjesën e parë, për të sjaruar përseri në vazhdim të temës, për të përmëndur disa nga shëmbujt e artruizmit të kënë muslimanët, për të përmëndur zem për të sqaruar se sa human, sa i devotshëm e sa i përkushtuar është ndaj Allahut subhanuhu teala muslimani. Dhe sa zemërjërr është ndaj vëllezërve të ti tij dhe dashamirës për të tjerët. E lutem Allahun subhanuhu teala që na bëj për besimtarë devotshëm. E, e lutem Allahun subhanuhu teala që t'i pranoj vej për atonat ba mirësis, lusë Allahun subhanu wa ta'ala që nga jabë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të naruaj nga dënimi i zjarët. Esselamu alaikum, u rahmetullahi, u berekatu, shifemi pas një pauzët të shkurëtër. Allah e shumë blefë me të mirë. Bismillah, u alhamdulillah, O selatu wa salamun ala rasulillah. Nderuar shikues. Në vazhdim po për përmend disa shembuj të altruizmit të muslimanit dhe dashamirësisë së tij për të tjerët. Shembulli i parë është shembulli i një sahabiu të nderuar i djalit xhxhajt të profetit alayhi sallatu wasalam Aliut radhiyallahu anhu. I duitar të Quraysh, sikurse dinin, donin ta vrisnin profetin sallallahu alaihi wasallam pikrisht në shtëpinë e tij. Allahu subhanahu wa taala e lajmëron për këtë. Zbrit Xhibrili alaihi salam dhe njoftojn e njofton profetin sallallahu alaihi wasallam për këtë vedim të padrejtit. Ndërkohë Allahu subhanahu wa taala i jep leje të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam të emigroj nga Mekka për në Medinë. Pasi u përgatit për këtë udhtim të vështirë i dërguari Allahut sërë Allahu a.s. bërë një plan të detajuar pa dyshim dhe pjesë e këti plani është që a i kërkoj dikë të flinte në shtratin e ti gjatë kohës që do të rethoj nga kure ishet. Ndërkohë ata do të kuptonin se i dërguari Allahut sërë Allahu a.s. eshtë duke fjetur Dhe plani tyre ishte që kur dilte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam t'ia hijhnin kokën nga gjithfis, fiset përfaqësues të këtyre fisëve djemtëri me një goditje të vetëm ta vrisnin të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala krijën më të mirë të njerëzimit, një krim makabër. E pra, këtë kërkonte profeti sallallahu alaihi wasallam në kohën që ata po prisin, profeti të prisin profeti sallallahu alaihi wasallam të largohej menjëherë nga shtëpia dhe ata të mos binin në gjurmët e profetit alayhi sallatu selam. Po cili ishte ai i cili do ta merrte përsipër këtë detyrë të vështirë? Istali ibn Abi Talibi, radiallahu anhu, simboli i altruizmit, i cili pa asnjë mëdyshje e pranoi këtë sakrificë të madhe për të sakrifikuar jetën e tij për të dashurin e Allahot Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Djaloshi musliman u shtri në shtratin e pe kamerit sallallahu aleyhi wa sallam dhe priste nga momentin në moment kohën kur kriminelet të vinin dhe tja iq një kokën. Kriminelet e jetur për gjak do tja pris një kokën me shpatat e tyre e do të luur anin me te asë të si kurse luet futbole. E me ishtë atë, Aliu radiallahu, me gjakftotësin më të madhe, ushtri në shtrat, në shtratin e vdekjes, mund të themi, a i vuri në rezik jetën e ti për profetin sëllallahu a.s. Edhe pse i ri në mosh, në dha një shëmbull ideal të altruizmit, Ja shembull ideal të sakrificës dhe vetmohimit për hir të Allahut subhanohuala dhe për hir të dashurisë për të dërguarin e tij alayhi salatu vesselam. Kjo është altruizmi muslimanit. Ai frijon veten për vllajin e tij. Vetflijimi është shkalla më e lartë e sakrificës. Ja edhe një shembull tjetër të altruizmi. Hudayfatu ibn Hudayfatul al-Adi në tregonë se një, në bitën që u zhvillua beteja e jemrukut, a i ka shkuar për të parë djalin e gjëgjajt të vetë. Thot, kisha pak ujme vete, kur shkoj, e gjith djalin e gjëgjajt shtrirë të plagosërë. E pjës, a ke etje, po, e tunë të kokë nuk e këthenë, përgjëgjë vetëm se me shenja pranon që ti e, të pi ujë. Por ndërkohë, ne dëgjojmë njëzë që rëngonë të aty u afrë. Djalitë që zhajtë ma të bënë me shënjë, shko për të kaj. Ndërkohë që aji vetë kishtë nevojë, po shko të kaj, të kaj vlajë tjetër. Kur shkoj atje, gjej, hisham, vnu e le asin, e pjues, a ke nevojë, për ujë atë je jetur, të në kokën për. Ndërko, dëgjoj me dhe një rënkim tjetër, edhe pse a i kishtë nevoj, thotë shkotek, ja bërë me shenj shkot për tek vlaj tjetër. Edhe a i shte plagosur rëndë. Kur vetët e këj i treti, e shohë sa i kishtë ndëruar jetë. Pas ta i këthejmë të këhishami, edhe këj kishtë ndëruar jetë. Pas të këthejmë tek djali gjëgjaj tim, edhe kjo kishtë e ndruar jetë. Shikoni vlejzër, se si këta shëhita të kalau i shalë, mahu talë. Shikoni këta se si sakrifikojnë vetën e tyre, edhe pse ishin në momentet e fundit të jetës, kishin nevoj qofte dhe për një pik uj, ata u dhamë për parësi vlejzërve tyre, në duke në dhënë një shëmbull të shkelqyër të artruizmit, as njeri për tyre nuk pivuji, edhe pse ishin shumë të jetur, se cili për tyre i dha për parësi vlajt të vetë. Tri dhjetë e sa bura, u të buan në shtëpinë e bu Hasan el Antek. Ata kishin pak bukë, dhe nuk u mjaftonëte, më nuk mi afton të e për të gjithë. Pasi e ndanë bukën, e fikën dritën. Dhe ullën për të ngrënë. Mirë po, kër e ngritën sofrën, e gjithën bukën të pap prekur. As njeri pre tyre nuk ishte ngrënë. As një krafshatë. Edhepse, se cili pre tyre ishte i uritur. Por as kush nuk e kishte prekur bukën duke i dhënë përparësi vllajit vet. Ata të gjithë së bashku na dhanë shembuj një prej shembujve të shkëlqyer të altruizmit. Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Allahu mëshiroftë dy, na transmetojnë se tek i dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem vi në vizitë një mik. Profeti sallallahu alei ve sellem nuk kishte gjëse çfarë t'i jepte. Ndërkohë këtë e mërvesh njëri prej ansarve dhe shkon të këtë profetit sërallahu arësëm dhe i lutet profetit anë i sëratu arësëm i kërkon, që të marë mikun në shtëpin e vetë. Po ndërkohë dhe këtë ansari nuk e se kishte uh, ushim të, të, të mjaftu e shumë të bodhë shumë për vete dhe familin e ti. Por, nga dashuria që kishte për profetit sërallahu arësëm e bëngë të shumë dhe nga vlazëria dëshira e madhe për të ndihmuar vlezërit musliman. Pas taj, pasi e mërë në shtëpin e vetë, eshtron ushimit i cili e thash nuk ishte mjaftushëm dhe urdron gruan e vetë që ta fikë driten. Ndërko që miku hante nërësir kënë sariu me dinan si bënte si kur hante vetëm sa zjasë të dorëm, por nuk hanë të gjë, dhejri sa miku i vetë unë gopë. Pasio unë gopë, atëhere fjeti i qetë. Edhe pse vetë ishte e uritur bashortja dhe fëmijet, i dha për parësi mikut. Të nesër me në mëgjes, e takon profetin Sallallahu A.S. Profetit Sallallahu A.S. në kështë zbritur shpalja, para se të vinte këj, dhe i thoti dërguari Allahu të sallallahu a.sallam, Allahu e përqehu s'jeljen tënde me mikun mbram. Pra ndaj ka zbritur dhe ajetin, dhe, dhe përmëndet pre shkashjeve të zbritjes e këti ajeti, është veprimi i këtia në sariu, radiallahu anhu, dhe një pjesë ajetit, thotë Allahus panu talë në këta ajet, o ju thiru në ala enfusihim, o le u kana, bihim khasasa, dhe ata i japin për parësi të tjerëve para vetes, edhe pse vet ata janë, ata janë, kanë nevojë. Dhe shembulli i fundit për ta mbyllur, edhe pse fash ka shembuj shumë, ne do të zjateshim, por gjithsesi mjaftoj me kaq. Bishr Mnoharid, një besimtar i devotshëm smuret Dhe duke qënë në agonin e vdekjes, në këtë kohë vjen një lupës dhe janë kohët për varfërin. Madin nuk ishte asë robat e trupit, ndërsa bishëri e hoqë i këmishën e vetë dhe jadha lupësit. Në kohë huazoj një këmishë tjetër për vetën e ti, nuk alohi shumë kohë dhe a i ndroj jetë në këtë gjendje vdekjë. Shikues në dëruar, vlezër dashurë, Këto ishëm visa shëmbu i të gjallë të moralit të muslimanit. Artruizmi dhe dëshira për të bërë mirë të tjerve është i parë karakteristik i muslimanit dhe votëshëm. Gjishka i e bëmë për njërë të Allahutës për në otala, për të fituar kënajsin e Allahutës për në otala. Muslimani është i bindur da i zotit ti. Aji është njëri që e qonë në vënd amanetin dhe për cilë me korektësi mesajin hynorë e për cilë jo vetë me fjalë, por dhe me veprat. Lusim Allahun së fanë o tala që, që, ta që në bëjë prej besimtarve dhe vëllëshëm, e lusë Allahun së fanë o tala që të bekojë vlazërinë tonë, e lusë Allahun së fanë o tala që në lehtësojë të gjitha veprat e mira, për të plotësuar dhe përmbushur detyrimet që kemi të e vlezërve tanë, sikur se lusë Allahun së fanë o tala që në largojë nga zdo fjalë dhe veprë çë shkakton grindje për çani e mosmarrveshje e më në fund e prish vllazërin mes nesh. Elus Allahu subhanahu wa taala që na bashkoi në këtë botë në bindje ndaj tij dhe në botën tjetër në xhenetin Firdevus me profetin sallallahu alaihi dhe se me profetin e mëshirës, me vëllezërit e tij profet, me gjithë besimtarët e tjerë të devotshëm, të të gjitha kohrave, elus Allahu subhanahu wa taala që i bashkoi zemrat e muslimanëve dhe ta forcoj vëllazërin mes tyre, o Zot na falne, dhe vëllëzritan që kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që të futet as pak ureti dhe zili për ata që kanë besuar. Të lutemi ju jo Allah, me cilësitë e tua më të përsosura dhe emrat të tua më të bukur, të lutemi ju jo Allah, që të na bësh për atyre që duam njëri tjetrin sinqerisht për hir të ënd, e të fitojm atë që ti na e ke premtuar. Nga goja e profetit aleyhi salatu vesselam themi prej atyre që të futen në hijen e arshit tënd në atë në ditën e kiametit, në atë ditë kur nuk do të ket hije përveç hijes së arshit tënd. O Zot, na falni prindrit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjykimit. O Zot, na jep mëshirë në këtë botë e në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. O sallallahu alan nebinah Muhammedu wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Derina misionarshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.